Gårdagens värld Idag igen Välkommen till vår ljudkapsel igen Det är femte avsnittet den här gången Hurra! <laughs> Jajamän, vi firar vi jubileum <laughs> Det är det jubileum Precis ja, och, eh, Jag är Åka Och jag är Ante Mm. Och äh, i det här avsnittet så tänker vi prata först lite grann om äh, ja, vad vi läste som barn och hur vi påverkades av det. Mm. Och sen pratar vi lite om att han sa Lindy Hopp. Mm. Äh, och så avrundar vi med en liten diskussion äh, av Susan Coopers äh, ungdomsfantasy äh, Ovan hav under sten, eller... Som den heter på engelska, Oversea Understone Stone. I den här lilla serien med böcker som ibland kallas för uh, The Dark is Rising. Uh, trots att den faktiskt egentligen inte har något namn som serie. Uh, ja, det var förut en bra exempel på en bok som jag läste när jag var liten. Mm. Men innan dess så ska vi ha, uh, tänkte vi ta en lite metasnack. För vet, det är ju som sagt det femte avsnittet vi gör och vi har fått lite kommentarer och sådär. Så, mm. Folk lyssnar på oss, det ja, är kul Det är jätteroligt oh, ja, och Det är vad roligt. jättekul att att folk lyssnar Och vad folk tycker och sådär mm. Så, Tack för det Jag fortsätter gärna kommentera Du kan ju ja. säga att vi har fått e-post, personliga Samtal eh, kommentarer på bloggen och så vidare. Alla, och på Twitter. Och på Twitter. Alla kanaler är välkomna. Så, mm. Men det är, det, är det är roligt att få saker på bloggen tycker jag. För det betyder att den som trillar in där senare kan hitta de kommentarerna också. Och lite mm. av tanken för min del är i alla fall det här med att jag vill att de här avsnitten ska kunna finnas kvar och även om det kanske inte är en jättedjup tanke mellan dem så är ju en av tankarna från min sida att de inte ska vara tidsbundna. Man ska kunna komma mm. till dem senare och inte känna att man har missat någonting eller att det är gammalt eller så. Ja, precis. Och just det här med, med tanke med allt det här var ju någonting vi kanske tänkte orda någonting om. Ja, mm. ska vi börja där? Ska vi göra det? Ja, jag menar hur ser du på det? Jag, menar, jag har ändå jobbat med radio. Så att, jag är lite van att prata i mikrofon men det är inte du. Hur känns det? Nej, jag lyssnar nu på ganska mycket podcast av olika slag. Eh, eller kapselsändningar som vi kallar dem. Eh, och eh, eh, jag lyssnar inte så jättemycket på, på eh, sådana som bara är folk som, som pratar om, om roliga saker som intresserar dem. Som just vi pratar om nu då. Mm. Utan ofta väldigt nischade grejer. Men, eh, som man då? Ja, eh, jag lyssnar mest faktiskt på eh, så kallade actual plays, där folk faktiskt spelar rollspel och spelar in sina spelsessioner. Ja, och det, det här lite... tycker jag är superbisarrt. Ja, visst, det, det är lite voyeuristiskt och aningen bizarrt. men det märkliga är att eh, rollspel-hobby går ju ut på att träffas med sina vänner och berätta historier. Och det är lite som, som att sitta kring en, en, en levande brasa, liksom berätta spökhistorier. Det, det i själva kärnan en väldigt social aktivitet ja, och, och att och det... lyssna på när folk berättar historier, det är liksom ja, det... Jo visst, man kan mm. sitta och lyssna på att folk berättar mm. historier men då är man ju där ja. men att sitta och lyssna på folk berättar historier alltså det här är verkligen ett av mina problem med mm. poddar överlag mm. det finns ju flera stycken poddar som jag verkligen gillar men som jag ibland tycker är superirriterande därför att jag känner att men jag vill kunna flika in saker. Jag vill vara med. Ah, <laughs> För att ja, de är sådana här det. flytande samtal. Mm. Mm. Som, åh oh, vad heter det? David Nestles. Eh, någonting det. med hjärnan. Ja, vad heter den? Jag vet inte. Det är inte någon av dem jag följer. Det är du som har nämnt den så jag vet inte <laughs> vad du menar. Jag. Ja. Mm. Eh, Eh, huvudnyheterna heter huvudnyheterna, just eh, David Nästes podcast. Det tycker jag jättebra och jätteunderhållande att lyssna mm -hmm. på. Jo, jag har hört ett eller två avsnitt och mm. det är väldigt stutsande hit och dit mellan ja. ämnena och galna infall som är typiskt David. Mm. Mm, men jag tycker att den är också superirriterande just därför att det känns som ett samtal där jag sitter med vid köksbordet. Men du får men, säga men, men jag får inte säga <här> Nej, någonting <här> men det är helt onaturligt för mig. Mm. <här> jag som vill, vill babbla själv. Ja, just eh, Så... Jag vet inte, på det sättet tycker jag att det är lite en, en, en bättre lyssningsupplevelse de poddar som är lite mer uttänkta eller sådär. Som känns lite distanserade, lite mm. mer genomarbetade, därför att då känns det inte som att, som att jag är med men jag får inte vara med. Nej, precis. Och en annan som jag lyssnar på regelbundet mm. är ju en som heter Midweek Motorsport. Som kommer varje onsdag. Och så kommer allt handla om, om vad som har hänt i motorsporten den senaste veckan. Vilket innebär att den är oerhört tidsbunden. Ja, det är mm. verkligen nyheter. Alltså ja. jag är ju trött på nyheter. Jag vill ju inte, att, inte, jag, jag vill inte behöva hela tiden anstränga mig för att vara framme med det senaste. Jo, det var en av de saker jag gillade när, när du och jag började prata om att göra det här. Att, det som att ta ett sånt här samtal informellt om saker som roas. Men inte försöka göra, göra det en nyhets... Värdigt, ja. och det tilltalar mig också. Ja, precis. Mm. Vi, vi tar upp de sakerna som helt enkelt har, har fått puttra lite grann- och fortfarande är bra och intressanta. Mm. Så att man inte behöver glömma bort dem heller. Mm. Men, men du svarade inte på frågan. Hur känns det att alltså, prata själv? <laughs> jo, men det känns, det känns kul, tycker jag. Speciellt när man, när man hör att, att någon lyssnar på det och tycker att... vi samtalet på något vis är roande, intressant och engagerande också. Ja, faktum är att vi har ju spelat in några segment som inte var så roande och engagerade ja, men jo. de kastar vi in på färskorgen Precis. så de behöver ingen höra. Nej, eh, så en av de kommentarer som vi har fått var ju bland annat en fråga om har, har ni manus? Mm. Eh, och saken är att nej oftast har vi inte det eh, och det kanske märks ibland att vi, vi kan var lite så här studsa hit och dit eh, på ämnet och kanske börja säga att nu ska vi ta upp det här och sen kommer vi inte riktigt dit och sådär. men eh, jag känner att eh, vi vi brukar ju en plan i alla fall. Vi, vi, har, precis, vi har en plan och vi, vi har eh, liksom ett, ett ämne som vi engagerar oss. Och då är det det levande samtalet kring det här ämnet som kanske mm, är den stora poängen. Ja, precis. Det är ju det som är roligt. också. Ja, Men visst, eh, när vi, vi gör har, det ju mest för att vi tycker det är kul. Precis. Sen har vi vissa lite mer engagerade saker som till exempel när vi pratade om, om eh, True Grit- då hade vi ju effektivt ett manus. Jag hade plockat ut liksom stödord och dragit upp tematiska linjer och grejer. Och visat för dig i förväg. Så ibland har vi väldigt mycket manus. Ja, fast vi lyckades ju inte hålla oss till det. Så jag var ju tvungen att klippa om det helt och hållet. Ja, precis. <laughs> för att det blev, det blev inte sammanhängande. Fast Nej. Jag, jag tror att jag lyckades klippa ihop det så att det faktiskt blev sammanhängande. Det, det tycker jag. Det, det, ja, ni, vi spelar inte in i samma ordning som ni hörde det, kära lyssnare. Men det är faktiskt en intressant grej också. För att... Vi, vi spelar in det här på små överblivna stunder sent på kvällen när jag är jättenorönt. Ja, och och sen, så, sen så ligger det lite grann och väntar lite grann på att jag ska sätta mig och klippa ihop det och jag tycker det är roligt med sånt så jag vill ju gärna pyssla lite extra med det. Mm, bortsett från de här två andra jobb som du sköter samtidigt. Uh, ja, ja, precis. Uh, så att menar, du, mm. Det får bli ett avsnitt när det blir. För ja. annars, det skulle inte vara kul ifall det kändes som att jag var tvungen att hålla en deadline. Då skulle, skulle ta bort nöjet, tycker jag. Precis, och vi är inte midweek motorsport. Vi har inget Nej. nyhetsvärde. Nej, precis. Fast um, man kan göra det väldigt enkelt för sig också. som uh, En podd som jag lyssnade slaviskt på ett tag, det var ju –The Code Street-podcast. –Ja, just det. Gary K. Wolf och... –Jonathan Straughn. –Som sitter och pratar om böcker och grejer. –Ja, de brukar gäster inbjudna också. Och de pratar över Skype och så bandar de det och de klipper inte alls, nästan. Mm. –Och det, det känns som en väldigt, väldigt enkel produktion. De bara ringer upp föran och så snackar de om en timme mm. och sen så, så lägger de ut det. –Mm. Och det var ju en sak som jag tänkte, som jag sa explicit i början började med det här, att jag ville inte att vi bara skulle sätta igång och trycka på rekord och sen kör vi. Utan jag ville att vi skulle ha avgränsade partier, hjälm med bumper emellan, så det känns som att man får en paus i lyssnandet. Mm. Eh, man lyssnar på någon sak och den tröttar man på, på vad de håller på att babbla om, så man alltid köra fast forward till... till till man har ett roligt ljud och då så vet man att Det kommer något, roligt, det kommer kanske något bättre. Liksom. Ja, just det. Mm. Och när man hör den, den, den sista ktjong så vet man att det är dags för att stänga av ifall man inte vill höra på våra mer nedgrottade prat om något visst verk som man kanske inte har tagit del av själv. Precis. Fast jag vet inte för folk utnyter det eller om någon som har tyckt om det. För det har jag faktiskt inte fått någon kommentar. Om. Nej, det, det kunde vara intressant att höra. Ja, alltså funkar det formatet? Eh, vad, vad säger ni, lyssnare? Men, vad har vi mer fått för kommentarer då? Alltså, den enda negativa kommentaren som, som jag har hört, det har ju varit eh, att, ja eh, ah, men jag kan inte höra er på iTunes. Nej just det, och det är ju <laughs> någonting som vi inte kan, vad säga säger, till för ingen av oss lever i, i, i, I äppelvärlden. äppelvärlden och jag tror inte riktigt på fruktföretaget. Och, eh, vi, <laughs> vi, vi, vi, har fått, vi har fått lite hjälp med att lägga ut saker ja. i en, en uh, iTunes-fid. Och, och så gick det sönder och, och sen så fick vi hjälp att laga det så och, nu lär det ska funka igen. Vi vill förstås prova att distribuera det här på så många vis det går men jag vill bara påpeka det. att mm. Vi hänger ut och att testa det här. Så, eh, om det inte funkar överhuvudtaget. Så är det tyvärr ingenting vi ens märker. Vad alltså, sa de trevligaste kommentarerna vi har fått? Det var ändå Niklas på Twitter. Som tyckte att vi var den trevligaste fadden. Det tyckte jag var en väldigt bra kommentar. Egoboo. Ja, precis. <laughs> som det heter på fanslang. Precis. Alltså, jag läste redan mycket när jag var liten. Det är mm. ganska intressant att fundera på, tycker jag, vad som har påverkat mig och hur jag tog till mig de sakerna som jag läste. Men läste du mycket när du var liten? Ja, efter en viss ålder. Eh, ganska länge så var jag mycket mer intresserad av att vara ute och ränna och fara runt med cykel och, och leka med kompisar och, och sådär. Ja. Ja, bygga saker i skogen och sånt. Så det tog det ett... gjorde och, jag också i och för sig. Jag men... kunde inte läsa... Flytande när jag började skolan. Mm. Så äh, Fast det, det är väldigt många som inte kan. Ja, ja, men du kunde det. Ja, det är klart. Jag, menar, jag läste ganska mycket långt innan jag började skolan mm. faktiskt. Jag tror faktiskt jag har ett minne av att jag diskuterade Narnia-böckerna mm. med en äh, klasskompis i Lekis. Mm. Vilket betyder att jag borde ha börjat läsa kapitelböcker något det i alla fall innan jag började. Så. Ja, det är du är min borsa. Jag var senare. <laughs> <laughs> senare ja, ja, men alltså, det är ju inget konstigt med det egentligen. Nej. Men Nalia-böckerna till exempel mm. de tror jag, de, de har betytt mycket för mig, men man kanske läser dem på ett helt annat sätt. Jag, jag, jag är helt säker på att eh, jag läste på ett helt annat sätt jag var, när jag var barn, när jag är nu. Mm. Och Såg helt andra saker i texten. Mm. Alltså, vad, vad läste du för någonting? Ja, en sak som eh, aproposar på att inte att se andra saker i texten- eh, jag läste hejdlöst mängder med Inid Blyton när jag var, när jag var barn. <skratt> eh, min mamma hade massvis med, med böcker <skratt> från mormor var liten. Eh, och eh, en, del alltså, precis... från, en del böcker från <skratt> när mormor var liten också. Åh, <skratt> oh, eh, så pass. Ja. Alltså jag fick ju böcker eh, alltså Hemliga sjuan mm. som min pappa hade haft. Så det var lite samma sak. Första året på Mallory High till exempel, tar jag för mig en bok som hette som någon sån här Jaha. flickbok från Säg 30-talet eller något sånt. Wow! Ja, något sånt fick aldrig jag. Men mm. okej, du läste dem. Eh, jajamän, jag eh, läste massor med såna här engelska eh, internatskoleböcker och <laughs> grejer och sånt. läste jag. Eh, och, för att du råkade ha dem? Eh, för att jag råkade mm. ha dem. Och en sak som, som jag till exempel läste men inte har märkt överhuvudtaget är att jag är ingen som helst minner att de äter i in in Brightons, fem böcker och ämna sju arm-sakerna. Sen när jag tittar på dem i vuxen och att det gör de ju hela tiden. Vad ett annat kapitel så handlar det om vad de packar för mat. Ja, men det är sådana för... saker som folk brukar driva med när man pratar med in in om ja, att, de, att de äter hela tiden. Så det märkte ju inte jag till exempel. Nej, för, eller det... hur? För det hängde man inte upp sig på för det kändes inte viktigt då. Nej, precis. Och man hade ingen känsla för stil heller. Mm -hmm. Det var ingenting som jag tittade efter eller lade märke till när jag var barn. Nej, precis. Uh, det är ju en sak att, barn, att man som barn inte märker att böcker är formulat eller sånt. För det man man har en annan, mm. man är ute efter en andra sak än man, man gör som vuxen. Uh, men uh, uh, Men om vi tar en annan. Så, men vad var det du gillade med om det? Ja, det var ju Det var ju spännande mysterier. Mm. Uh, jag bildade hur många så här hemliga klubbar som helst. Med mina kompisar. <laughs> ja, men visste och det? Det, helt, det fanns ju aldrig någon. Banditer som vi, eller tjupare, eller inbrottstjupare. Vad var alla de här skur skurkarna som de här barnen är? De fanns i England någonstans. Eller hur? Vi ja. hittade aldrig den här jag, jag hade aldrig några klubbar, jag hade nog de mest för mig själv. Alltså, såna här ä, hemliga ställen och sådär. Men, mm. men det är klart att det var ju väldigt inspirerande. Det roliga med det där var ju just det där med att ha hemliga signaler och hemliga ställen. Precis. Jo, och... Vi gjorde inte mycket, så värst mycket som vi var att hitta på en ny hemlig klubb med nya ja. Ja, saker efter det uh, Sen, tag. Uh, sen, ungefär som av Eva, men kanske också när jag blev lite äldre så började jag läsa uh, de här så kallade klassikerna. Man läser Kylvärn, man läser uh, uh, Dumas, man läser uh, ja, de här stora namnen i litteraturhistorien. Mm. Och där har vi ju saker som jag snappade upp eh, och som inte snappade upp. Eh, det är fantastiskt förraperande när man tittar på en bok av Gilles Värn. Vilken som, hur oerhört nationalstereotypiska jag är. Med. <laughs> Fransmän finns det alltid med och de är ja. på ett speciellt vis. Eh, och de, de är väldigt styrda av sina känslor men de är för något ädla även om känslorna styr dem fel så är det just att de, de har gott hjärta sina saker. Engelsmännen är fantastiskt praktiska och duktiga och det är de som styr upp allting för världen beundrade engelsmän något då, oerhört. Liksom. Mm. Titta på, på Filiers Fogg till exempel. Mm. Ja, men han är ju den här karikaturen. Och titta på de andra vänböckerna. Det är precis likadana engelska karikaturer i alla hans böcker. Ja. Eh, och det... Det, det, det har vi en intressant parallell För något annat som jag läste förutom Blighton och Verne som var en av mina stora favoriter Jag läste även Dumas och annat Skräng, Ja, gammalt mm. gunk Men jag läste Captain eh, Johns böcker om Biggles <laughs> du läste jag aldrig, det missade jag helt och hållet mm. Jag var ju fascinerad av, av flygmaskiner Ja, Nej, det, det var ju aldrig min grej riktigt mm min var ju forntiden mm. men okej, vad var det ja. du fastnade? För... Jo, så, så äh, är, och, och Bigles han är ju han är ju nästan som en sån här världens äh, äh, engelsk gentleman mm. nästan liksom komisk stereotyp äh, och de liksom försvarar imperiet mot, mot äh, slämma skurkar av allhända slag äh, och äh, det fanns ju någon sorts äh, Outsagd Tanke här på något vis Att, att det, det engelska imperiet Med allt vad det innebär Och alla de här värderingarna Som, som den här överklassgrabben mm. står för Var ju på något vis som Det var outsagt i boken Att det här är något bra Det är något som man har varit kämpa för Och det är det som är liksom det goda för den västerländska civilisationen Och sådana mm. saker det tror jag att jag på något vis liksom sög i mig lite så här. Jag mm. kanske inte riktigt trodde att fanns men var liksom äldla känslostida människor på det. Men det där lite mer insinuanta, liksom den ja, där mindre uttalade där, värderingen. Ja, de tror jag, jag faktiskt tog till mig. Det som man bara förutsatte. Precis. Ja. Hm, intressant. Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Jag tror att en, en sån där sak som jag absorberade, som, som låg liksom under <laughs> i mm. en del sådana där gamla böcker man läste det var ju äh, jag var ju som jag sa väldigt fascinerad av forntiden mm. och det som fascinerade mig där det var ju den här aspekten att man kunde leva äh, och klara sig och tillverka saker och göra sig ett bra liv med sina bara två händer mm. ja. Ja. jag tycker att den fantastiska kompetensen i detta äh, gjorde jättesort intryck på mig så för mig så var ju ideal... Alltså det här var det som började när jag var ungefär åtta år. Mm. som jag blev fascinerad av stenåldern och tänkte på det här. Och sen... Det som spelade rakt in i den känslan som jag hade. Det var ju alla idéer om... Den, den ädla vilden liksom. Ja, så. Och eh, tänker sen att det kanske inte var jättenyttigt. Eh, men, men, men allting som... Som, som andades detta. Mm. Det, det, det tog jag till mig otroligt oreflekterat såklart. Mm. Men därför att jag hade liksom den där känslan av. Ja, att det var någonting väldigt beundrasvärt och gott. Att kunna leva av, av naturen och klara sig själv. Och det som är intressant med det här sen. Det är ju att okay, den där idén om. Att eh, ursprungslivet i naturen skulle mm. vara något bättre och ädlare och eh, på något sätt eh, att civilisationen förstör människor och gör oss veka och mm, tyckliga. Just ja, eh, Den ebbade bort lite grann, men vad den hade gjort var att den hade grundlagt den hade lagt grunden i mitt sinne mm. för att ta till mig science fiction-stereotypen ja, om The Competent Man. Ja, det som bygger att, en raket i webbon ja, och Ja, sig själv. Liksom. Ja. Eh, um, sen så, så småningom när jag har blivit äldre så är det klart att det där sjunker lite liksom undan. Man får lite distans till det och tycker att ah, ja, ja, ja jag börjar förstå vad det är för någonting mm. som har hänt i mitt huvud. Men det, det har ju fortfarande plats i hjärtat och Jag vill ju gärna fortfarande, jag menar det är fortfarande ett ideal för mig att, att kunna förstå saker, och kunna klara av saker själv på egen hand och så mm. gärna göra saker med händerna, även om jag kanske inte lever efter det idealet jämt. Men det är kul att kunna se liksom att saker jag läste under barndomen påverkade mig jättemycket mm. i den här riktningen. Men du har aldrig läst Oswald Spengler i... Också <laughs> <laughs> Vi inte, det. Det inte så, så illa. Alltså en del <laughs> saker jag läste när jag var liten tror jag att det skulle vara hemskt att läsa om. För att jag mm. skulle känna mig generad av att jag läste det på så... Vad ska man säga? Man läste ju saker på så barnsligt sätt. Har du läst Den hemliga trädgården? Nej, den har inte läst. Ah, Francis Hodgson Burnett. Nej, den har jag faktiskt inte. Alltså jag läste den för barnen och den är ju så gräsligt rasistisk. ja. Ah. Vilket man ju inte alls, vilket jag inte i det minstaste som barn. Alltså, jag tänkte inte alls på det här med hur de pratar om infödingarna i Indien. Och mm. hur de hur de är. Att de är så och, och så. Men de beskrivs på, ah, på ett ganska gräsligt sätt. Ja, och inte så. som att det är människor riktigt. Ja, ja, ja. Uh, och det där är, det där är en ganska perifer grej i boken så att man behöver ju inte lägga märke till det så mycket och jag tror att jag inte lägger märke till det alls. Men det kanske smög sig in lite. Jag vet inte alltså mm. för att det tog inte till mig vad ska man säga, någon syn på hur folk i Indien är heller. Mm, mm. Men däremot jag menar för det som påverkade mig i den där boken, det som jag tog till mig i boken mm. var ju helt andra saker. ja Det enda jag kommer ihåg på sådär nu när vi reflekterar över det så här om, om just sådana frågor är att jag vet att jag läste Mark Twain läste jag läste i samma veva som jag läste Werner mm. och eh, Dumas med flera och eh, i Huckleberry Finn och Tom Sawyer mm. så är det ju helt omöjligt att läsa dem och inte vara medveten om slavsamhället i sydstaterna och det är faktum att Twain ju inte eh, går så att säga eh, han... Han anstränger sig inte för att man naturligtvis försvara det rådande samhället och sånt, utan man får se det eh, med alla sina baksidor och sådana här saker. Mm. Eh, och det tror jag faktiskt gjorde mig medveten snarare än. Det var inte så att det var någonting som glädde förbi, utan snart att jag blev medveten, mm. aha men just så här hemma står det. Mm, det verkar ju inte vara. Det var tydligt att det blev bättre. Liksom. Jag tror att när jag var så stor att jag läste Mark Twain, eh, det var ganska sent. Jag tror förresten att det var min pappa som läste de där böckerna för mig. Jag har min i typ hur det låter när pappa läser så här. Tom, inget svar. Tom, inget svar. Så mm -hmm. <laughs> jag, jag tror att min pappa läser dem för mig. Men jag, mm -hmm. jag minns inte så mycket av dem. Men, eh... Nej, nej ber mig inte berätta det, det, vad som hände. <laughs> Han ska, målade ska... något staket. Precis, ja. ber be mig säga någonting, just här Det var något med Tom som ropade så var det ett staket. För det är precis det jag minns också. Ja, ja men i alla fall... Eh... Jag tror att när jag väl var så pass stor då hade jag redan börjat läsa... Så kan ju vara att min mamma och pappa de tog med mig på sådana saker som eh, amnest lokala amnestygruppens bokcaféer och sånt. Mm. Ja, och vi sys de sysslade mycket med att samla in pengar till luttehjälpen och grejer. Mm. Så att jag var ju extremt medveten om världens orättvisor och mm. <laughs> många saker som kanske... Borde vara dåligt. Ja, kanske små barn. Mm. Inte... Ja, jag vet inte. Jag tror att mina föräldrar, de brydde sig aldrig om vad jag läste. Jag läste ju allting. Mm. Allting som kom i min väg läste jag. Mm. Och om man går på Amnesty's bokcafé, då kommer man att se massor av material som handlar om... Ja, ganska, grä... hemska saker. ganska hemska ja. saker. Precis, så det... så att jag var nog väldigt medveten om sånt. Ja, äh... Jag blev nog inte faktiskt medveten om, om Amnesty och Svenska fred och, sådana, och deras existens förrän jag var Ganska gammal när det ett Jag kan inte minnas att jag ens kände till något sånt nu. Jag var liten. Ja, man hade ju också. Man hade lite ideal. Alltså jag hade definitivt ideal om att man skulle vara för rättvisa och hjälpa dem som var svagare och sånt där. Det var, och det kanske gjorde mig lite immun mot en del gräslighet i boken. Mm. Jag vet att jag har läst lite sådana här... Eh, Saker eh, missionärer berättar från sina resor i världen Och där var det nog en del sådär mindre, mindre lämpliga saker. Alltså eller. allvarligt, jag, jag har hittat mm. en, sån, en sån text ganska nyligen. Mm. I någon gammal tidning som jag råkade titta på. Alltså en sån 100 år gammal tidning. Mm. Och den handlade om... Eh, eh, <laughs> ja, befolkningen i något asiatiskt land och hur fåfänga de var <laughs> alltså det var det är hemskt alltså. mm. vilken syn på folk men det har ju min farmor berättat mm. eh, hennes mamma var ju missionär och hon växte upp i Kina bland kinesiska, alltså svenska missionärer eller västerländska missionärer i Kina mm. och hon har ju verkligen berättat hur att de var otroligt rasistiska. Mm. De tyckte inte om. Alltså, de såg inte. De såg ner på kineserna ofta. Mm, jo, det är ja. ganska otäckt egentligen. Jo, Alla men, var ju inte sådana. Men... Nej, och jag tror faktiskt, även i fall jag fick in mig en del märkligheter på den visen, så tror jag också att det var på sätt och vis bra att det gav en inblick i. Hur det ser ut på andra ställen och hur svårt en del hade det på andra ställen. Så även om jag kanske kände till Amnesty så kanske jag den vägen ändå fick rädda för att det finns folk som har svårt här i världen. Vi borde hjälpa dem. Ja, det, fast finns det. det finns en måls rättighet att hjälpa till. Och så. Jo, fast det är lite grann också det här komma uppifrån och ja, hjälpa folk för precis. det är synd om dem och ja, de behöver hjälpa dem klara sig inte precis, själva. Precis, det finns på det. på där. Men ändå liksom medvetande gör att göra dem att du befinner dig i en privilegierad position, ja, jo, jo. hur får du till det? Mm. Och sen kanske man måste bli lite äldre och få lite mer perspektiv på världen innan man kan ta sig an det på ett rätt sätt. Men uh, ändå få reda på att världen är... inte Ja, precis. Det är ju baksidan av det. Det, det, det, det, det är den det, det den av bilden, men att, mm. att bli medveten om världen är inte riktigt jämlik, det finns mm. så jämlikheter, vad gör du åt det? Alltså, Men, jag, jag tänker i alla fall att man blev ju inte så värst skadad av att läsa jättekonstiga saker som barn. Men jag tror att just den här blandningen som gör det också, att, mm. att bli utsatt för, för många olika synsätt på saker och sånt. Och dessutom ha hela världen runt omkring i mig eh, som kunde liksom fungera som att liksom, ja, ge perspektiv på olika idéer som mm. kanske snappar upp här och där. Så blev man inte så konstig i huvudet. Jag blev inte så jättekonstig i huvudet av att läsa jättekonstiga saker. Nej, som. alltså vi vi, <laughs> vi vi blev bara så här om tok jag. <laughs> Till slut ni <vi> två. <laughs> en sak som du sysslar med som jag inte är involverad i, det är det här med dans. Hur vad, vad fick hur fick du upp ögonen för det egentligen? Jag började dansa. Um, ja. Alltså, jag, menar, jag är en ganska <laughs> osportig person. Mm -hmm. Så eh, det följde mig inte riktigt in att jag skulle ägna mig åt någon så här fysisk eh, sportig eh, fritidssysselsättning. det var egentligen. Det var en kompis som jag lärde känna första året här när jag pluggade i Uppsala. Som eh, ville börja dansa Lindy lindihopp. Mm. Och eh, då frågade han mig om jag ville gå kursman. För man anmäler sig ju oftast eh, två och två. Med förare och följare tillsammans. Mm. I alla fall så började jag inte dansa då. Utan jag började dansa höstterminen 95. Som jag blev indragen då. Samma kompis då. Hasse drog med mig. Faktum är att vi, jag gick nog på... En gång på kursen. Mm. Och sen gick vi ut direkt ett par år senare på Vedala, mm. <laughs> på Vedala Nation, eh, och dansade för de hade så här swingkväll ja, med, med någon, något, någon studentorkester som spelade. Ja, så ni lärde grunderna så ni gick nog bara ut och testade hur det funkade. Ja, precis. Ja, det eh, han kunde ju det ändå, för han hade inte dansat någon termin redan. Mm. Eh, men jag hade nyss börjat det var ju jättekul för folk var så glada och ville verkligen dansa och jag upptäckte att jag var ganska bra på att följa. Jag tror att jag är ganska musikalisk ändå mm. och det hjälper nog till för att man har en känsla för musiken. en mm, känsla för rytm och melodi. Och, Aa, ja, precis. Och sen så råkar jag väl ha en fallenhet för att följa när man dansar helt enkelt så att för det är inte alla som kan det riktigt. Nej faktiskt, det, det, är, nej, det är en sån där sak som är ganska olika från person till person. Ja det har jag ju märkt när jag har försökt att lära mig föra också. Mm. För det tycker jag man ska kunna göra egentligen. Ja oh, det är det det här som är med hjälp inte jag kan ledföra <laughs> så måste du ju göra det. <laughs> Ja exakt. Och därför så, så försökte jag ju med det och jag, jag märker ju att det är stor skillnad på hur folk följer Alltså en del känns som att det är svårare att föra. Och en del har lättare att följa. Och Jag tror att jag var bra på det. Och det gör ju att det blir, det blir roligt i början. Liksom. Mm -hmm. Man märker direkt att ja, men vänta nu det börjar funka. Mm -hmm. och, och om det är så här låg tröskel att komma in i det. Mm. Då blir det ju såklart jättekul. Och den här kombinationen då av att det var roligt. För att, för att det nästan kunde lite grann på en gång. Mm. Och att folk var så inbjudande. Alltså, jag, ja, jag blev ju indragen i ett gäng av människor som jättegärna mm. ville dansa. Titta, eller kom en ny person. Ja, ja, ja. precis. Som alla subkulturer skulle vara egentligen. Ja, precis. Mm. Åh, äh, det är kanske en omöjlig utopi. Men ja, ja, jag, hade, jag hade lite tur. Mm. Och äh, det var så himla roligt. Mm. Dessutom älskar jag ju swingmusik. Det har jag gjort ända sedan jag var pytteliten. Mm. Det, ja, det var ju när jag... Åh, jag tror jag var sju år gammal alltså. När jag såg en film med Alice Bobs som hette En trallande jenta. en sån svartvit mm. film som, som gick på tv. Och du fick den här känslan, kom an katten, det svänger ju. Ja, lite så alltså. Ja. Och men jag kände att det här var verkligen åh, liv och energi och glön. Mm. Jag Kan jag prata mer om det där, men du, du nämnde ett litet ord där vi kommer tillbaka till. Hur ja. sa det här Lindy Hop. Mm. Varför just Lindyhop och vad är det egentligen? Ja, ja. Lindyhop, yay. Ja, det är ju det som är själva grejen då, swingdans. Eh, jo, Lindyhop det är ju en sorts, eh, ja det är en dansstil som är släkt med bugg kan man säga. Mm. Lite grann sådär i utkanten. Det finns liksom ett stort släktträd av swingdanser. Och bugg, som ju många här i landet har dansat någon gång, är liksom i en liten ut... ...kvist på det här släktvärdet. Och Lindgop ligger ganska nära roten. Därför att... ...legenden som brukar berättas... ...nu har jag inte jag läst på riktigt... ...så jag vet inte riktigt exakt hur mycket... ...hur sant det här är. Men legenden som brukar berättas i danskretsar... ...det är att... ...i Harlem i New York... Där brukade man, eh, ja, där samlades musiker och dansare och det var en väldigt eh, energisk kultur. En väldigt mm, livlig ja. kultur kring det här mm. då på ja, 20, 30, 40-talen. Mm. Och eh, i slutet på 1920-talet så var det en kille där som hette... Han kallades för Shorty Snowden. Och han dansade i såna här tävlingar som var såna här uthållighetstävlingar. Oj. Aha. Ja, man skulle dansa länge och snyggt. Mm, mm. Men jag, jag tror att så vitt jag förstod förstått det så var grejen då att man skulle dansa länge. Eh, och den här den här killen eh, han, han hade en väldigt egen speciell stil mm. som många beundrade och tog efter då. Mm. Och och han blev tillfrågad av någon vid något tillfälle när han förmodligen hade vunnit någon sån tävling. Mm -hmm. Så, men man tillfrågade om vad han kallade dansen, alltså dans, sin dansstil. Mm -hmm. Och då sa han att det är Lindy Hop. Och då att det skulle vara taget efter Charles Lindbergs flygning över Atlanten. Ah. Som var ju The Lindy, alltså lindberg hopp. Mm -hmm. ja, de gjorde det skuttet <laughs> ja, över Atlanten. Actually, ja, mm. precis. Så att det eh, att det har gett namn till den här dansstilen. Mm. Okej. Det här är alltså legenden som den har berättats för mig. Ja, precis. men även den här detaljen kan folk läsa på, på i Wikipedia, <laughs> men kulturen inom inom, inom ah. gänget det är ju det som är intressant liksom. Ah, ja, precis ja. eller hur? Mm. Och alltså det är ju en väldigt ah, det är ju en väldigt levande kultur mm. i Sverige, men så Swingdans är jättestort. Mm. Ja, du och, fick ju det här herringlägret. Herringlägret, ja, ja precis. Det är, det är, det är det ju en svart. internationellt jättestor grej. Jag har inte ens varit där på... I det här århundradet. <laughs> jag tror att det var på 90-talet jag var där. Mm. Men herringlägret är ju... Ett jättestort dansläger i herring då, i norra Uppland. Som det kommer folk från hela världen för att dansa. Och de bästa lärarna och så här... Som förvaltar den här traditionen då. och Läggande stötar från Harlem och sånt som gick ut. Ja, exakt. Mm. Alltså en av dem som eh, brukade undervisa och brukade komma till Häring. Eh, till mm. Och som jag också har gått kurs för mm. på Herring mm. Det är ju Frankie Manning. Mm. Som var med i en, ett dansing som heter The White is Lindy Hoppers. Det mm. var typ en showgrupp eller sånt. Ja. Mm. ja, exakt. De var med i bland annat eh, en film... Med bröderna Marks. Ja, har ju Ja, och vad heter den? Dieta Races. Mm, den mm. uh, finns det berömda dansscener Och mm. det är alltså Whitey's Lindy Hovers. Mm. Uh, och uh, uh, det är liksom verkligen, verkligen den traditionen som man för vidare och som mm. lever. Men sen finns ju alla förgreningar på det här swingträdet. Uh, det finns ju så här East Coast Swing, West Coast Swing och så finns det eh, Balboa som har blivit jätte, jättepoppis i Sverige nu mm. på sistone som mm. man, dansar, man kan dansa med ganska små steg mm. och eh, eh, till snabb musik. Men jag det jag tycker om, måste jag säga mm. det jag verkligen gillar med att dansar just Lindy Hop det är dels att man får dansa till swingmusik som sagt och mm. dels att det är en ganska fridans stil. Det är inte så väldigt bundet. Man kan göra sin egen grej med det. Det finns grundsteg och sen efter finns det klassiska stickman man plockar in i den ordning de passar typ. Ja, och inte bara det utan man kan gärna hitta på själv. Och man, mm. eh, det finns stort utrymme för att Liksom göra sina egna varianter och ha lite Jaja, sin egen okay. stil. Mm. Det finns liksom inget som är fel. Nej, nej. Även om man kan tycka olika saker om att vissa stilar är snyggare än andra. Och man kan föredra mm. vissa saker. Så i vissa som man säger, gäng eller kulturer så är det vanligt att man kombinerar vissa typer av, av steg med vissa typer av Och det där av, märkte av jag, jag ju ja. när vi bodde i Kanada. Mm. Att de dansade ju inte riktigt likadant som vi gör i Uppsala. Nej, nej. Mm. Uh, och det är ju liksom skillnad också mellan Uppsala och Stockholm. Det beror väl på liksom mm. lite grann vilka som råkar vara de tongivande i olika kretsar vid olika ja. tillfällen och sådär. Mm. Men det är kul. Ja, det är jättekul. Mm. Och framförallt också för att även som följare i många andra dansstilar så är man som följare helt bunden av vad föraren mm. gör. Mm. Då följer man bara. Ja, just det. Men i linjehop där kan man följa... Och så kan man ändra sin ja, egen grej. För det det, finns det, det liksom... är en kreativ roll även att vara följare. Liksom. Precis. Nej, mm. ja, är kreativ eh, man kan tilltala sig av det. Mm. Ja, eh, det, det gillar jag verkligen. Det finns mycket sådana man kan öppna upp. Alltså, Det är inte bara det att man håller i varandra hela tiden. Utan ja, man ja. öppnar liksom, mm. och ibland kan man släppa varandra helt. Mm. Och dansa iväg en bit från varandra. Mm. Sen kommer tillbaka igen. Så det är inte så styrt som annan styrdans. dans. Ja, just det. <laughs> och, jag vet inte. Jag skulle väl kunna bli duktig om jag gick mycket mer kurser och övade mycket mer, men jag tycker det är det roligast med social dans. Mm. Att vara ute på dansgolvet och bara dansa för att det är kul. Och, och vara ute med den här kreativiteten. Ja, precis. I mm. den mån som det går. Det beror ju lite grann på vem man dansar till. och mm. Vilken musiken är det och sådär mm. också. Men Det sköna är ju när det känns som att musiken liksom går in genom öronen. Och så kommer ut genom kroppen. <laughs> så att det bara är så att man själv blir en del av musiken. Ja, det gillar jag. Mm. Det, det, det är det som är det riktigt, riktigt sköna. Och det är roligt också tycker jag. Mm. Apropå det där med förare och följare. Att den här kulturen har ju börjat luckras upp ganska mycket i kanterna. Att för, förr var det ju väldigt så könsbundet. Att mm. om man var killen så skulle man föra, om man var tjej så skulle man följa. Ja, det. Men det är inte riktigt lika mycket så längre. Mm. Utan det finns lite mer utrymme för att folk accepterar, folk vet att man kan välja att göra Mm. På ett annat sätt. Är mm. det detta är just bland folk som dansar specifikt ihop för att man vid lite mer självständig kreativitet och så? Då, eh, det vet jag inte. Det kan också vara så att det är en kultur som har bara odlats i de kretsarna. Men mm. Jag tycker det är rätt roligt. Jag tror att det kan leda till att man får nya vad ska man säga? nya etikettsregler på dansskållet. Mm. Mm. Eh, så småningom kanske. Men det antyder ju en levande kultur och det är ju spännande. Eh, ja, Precis. Mm. Eh, eh, jag kan säga en sak till. Swingkatten här i Uppsala, som är swingdansföreningen här, ordnad, ordnar ibland utflykter. Och så åker man med det här gamla länna katten mm. ut på landet mm. till en dansbana. Och sen så eh, brukar folk klä sig jättefint, ofta så här, historiskt inspirerat. just det, det, är så Ja, ah, precis Fast ganska liksom, fritt tolkat så ah. har folk inspiration ifrån eh, 20, 30, 40, 50-tal ah, Jag tror det att det, just nu är det ganska trendigt med 50-tal Eller det ah. har varit i ett par år så. Ah. Men eh, så klär man upp sig Och så åker man dit Och så är mm. man ute och dansar på dansbana Med levande musik ah. eh. Det är ju super, supermysigt Det låter så mm. Den senaste boken som vi läste högt för varandra, precis. det var Oversee under Stone av Susan Cooper. Precis, den som alltid heter Ovan hav under sten på svenska. Men vi har ju läst högt för varandra tidigare. Men det brukar vi ju göra, vi brukar ju alltid ha en bok på gång. Precis, eh, och ibland kan det ta ganska lång tid innan vi kommer igenom Ja, där. det är sant, man läser ett kapitel i veckan typ ibland. Ja, precis, det är mm. inte så att vi läser varje kväll, precis. Men det här var första gången vi läste någonting på engelska, ja, vilket var en intressant... Det har jag alltid sagt nej till förut, för att jag tycker att det känns det trögare mm. att läsa högt på engelska. Jag vill läsa, högläsning tycker jag är så himla mycket skönare att göra på svenska. Och det var ju en också att det är jag som har läst. Och du har läst. läst mest. Jag har läst lite igen. tyckte inte det var lika problematiskt som du. Mm. Nej, Jag är lite kinkig med liksom. jag, jag gillar att läsa högt mm. men, eh, och då vill jag att det ska flyta på. Jag vill inte ha något, det här extra motståndet i att behöva liksom, ta med en ett, ett nytt språk också. Mm. Men eh, ja, det, det var inte så himla svårt, märkvärdigt. Men eh, ja, det var lite annorlunda. Det kan ju vara kul att läsa de här böckerna på engelska också så småningom eftersom jag aldrig har gjort det. Precis. Fast jag kommer ju å andra sidan inte ihåg nästan någonting från när jag läste den första gången Nej för de här böckerna har jag, jag läst eh, när jag var i, i den ålder som här, barnen som det handlar om var mer eller mindre mm. eh, Ska man säga att jag läste dem när jag var i den ålder som de tänkte att man ska vara när man läser dem var du? Ja, mer eller mindre Alltså, hur gamla är mm. de då? För i, ovan har vi under sten, där får man ju känslan av att den här yngsta killen barnen är, att han är typ i sexårsåldern Han, är väldigt, ja, han är, känns ju liten Precis, han är något sånt, jag tror att eh, eh, storebror ska vara kanske 12-14 någonting i den här storleksåldern ja, ja, Men eh, vad då var du, var du verkligen så? Jag, jag var någonstans i den här storleksåldern när jag läste den här första gången faktiskt mm. Jag var inte så gammal, eh, men jag blev väldigt tjust i dem och läste faktiskt dem mer än en gång. Mm. Och eh, läste sedan om dem. Det var faktiskt en av de första böckerna. Jag, nej, nu får jag mig här. Det var en av de böcker som jag passade på att låna. Eh, när jag kom till Uppsala faktiskt, flyttade till Uppsala för att plugga. Så lånade jag bland annat en, en Madicken-bok på Uppsala stadsbibliotek. Och läste en för Madicken och min eh, största favorit av astillingen. Och sen lånade jag faktiskt de här böckerna också. läst läste om dem. Så jag har faktiskt läst dem på 90-talet. Det är kanske en anledning att jag minns lite mer om vad dem. Ja, är. för jag minns ju ingenting. Jag, jag har läst dem bara, mm. bara en gång. Alltså jag kanske har läst dem flera gånger, men det var i samma ålder. Eh, och det var ja, tidigt i mellanstadiet, Det kanske var nio, ja, tio, någonting sånt. Kring 10 år när jag läste dem. Och eh, Ah, vänta nu, jag kan placera dig i tid lite grann- för jag kommer ihåg att när jag gick i fyran- så hade jag en del dagdrömmar- som nog... Eh, alltså jag, jag fastnade för lite grann av idéerna- som man hittar i den här serien då. Eh, så lite sådana dagdrömmar gick jag- och fantiserade kring när jag gick i fyran. Mm. Så jag kanske var nio när jag läste dem. Men jag kommer inte ihåg- mycket alls av den här första boken. Nästan ingenting. Alltså, jag tror att det var en enda detalj som jag kände igen. Överhuvudtaget. Aha. Och vet du vad det var? Nej. Det var när en barn ligger och sover. Han, han, han låg och sov i sin säng. Ja, Eller han det. låg och inte sov rättare mm, sagt. Men. Mm. Eh, och så kom den här... Vad är hon? Hon är husa. Ja, kom... hushållerska man ska säga. Ja. Ah, som kommer in i hans rum på natten. Mm. Och han... Eh, Gör ett trick för att låtsas sova men ändå kika på henne. Ja, precis, Nämligen ja. att han suckar och vänder på sig som om, han, som om det är i sömnen. Precis, och han passar på att... Och kisar bli, lite ja. grann mellan och liksom, Mm. Och det där, det där tog jag till mig för att, inte, det hände ibland, när jag var liten i alla fall, att jag låg vaken på nätten och man hörde konstiga ljud och sådär, mm. funderade på vad jag skulle göra om det kom någon och smög på mig, det är ju en spännande tanke liksom. Precis. Så den, den scenen minns jag och ingenting annat. Jag känner inte igen någonting mer. Ja. Så för mig kändes det nästan som en helt ny bok. Mm -hmm. Ja, jag kommer ihåg hur de kajkade runt uppe på den här kullen och letade bland de här stående stenarna. Och, eh, framförallt kommer jag ihåg hur de, hur de knatade runt i de här grottorna sen där nere eh, vid i lågvattnet och faktiskt hittade gralen. Ja, Alltså det där, det är ju det är konstigt jag, jag, jag tror inte att jag tog till mig den biten så mycket. Det kan jag ju inte ha gjort för jag kommer inte ihåg det. Men kanske beror det på att jag inte hade någon så nära relation till hela artermyten mm. överhuvudtaget. Den, den betydde ingenting för mig som barn och betyder inte så väldigt mycket för mig nu som vuxen heller. Mm. Jag, jag kan ju inte säga att jag är någon, någon ska jag säga, afriana fantastiskt kanske, men, men nog har jag haft min, min period där jag har varit väldigt förtjust i allt Arthur-smakande. Mm. Så det, det tilltalar mig definitivt redan när jag första gången kom i kontakt med de här. För då var liksom Arthur kanske en lite, lite mer magisk än vad jag är nu när man har, har sett så många mm. varianter på det. Eh, och jag har ju läst flera olika Arthur-historier. Steinbeck, Cooper och diverse däremellan. Jag läste Morlock Knight. Den är inte nog bra. <laughs> <laughs> uh, jag, jag tycker det är väldigt kul med med uh, med Arthur-myter och uh, sådana grejer. Stötte på dem när någon... När inte, jag skulle inte kanske söka upp en bok en, som en, en, en, bara liksom, detta är detta en Arthur-fantasy. Det kan jag kanske inte göra idag. Men om jag läser en, en säger om jag får att läsa någon Urban Fantasy eller någonting och så förstår man efter en bit in i boken att aha, den här snicker runt en mycket det är kanske möjligen, liksom ah, kul blinkning. Jag menar sånt mm. uppskattar jag jättemycket för att liksom, ah, titta mina gamla favoriter. Liksom. Ja, det är ett ganska vanligt grepp tycker jag att använda sig i de här gamla figurerna. Alltså Det är ju lite billigt, men visst. Ja, men kanske det kanske kanske billigt, det är, billigt, men, det är på på hur kanske det trevligt också. För ja, det, det... det finns någon. För det är ju någonting som jag gillar med de här böckerna. Att eh, Cooper använde sig av mycket av de här eh, myterna, legenderna om eh, Arthur och om gralen och om det var så här brittiska, keltiska eh, mytt-element som hon väver in på ett väldigt trevligt vis. Och jag tycker alla de är väldigt skärma och de resonerar på något vis med. med, med Ja, uh, jag kommer ihåg lite mer av de senare böckerna. Jag kommer jag ihåg några, några fler grejer. Mm. Men den här första den är ju på sätt och vis extremt lågmäld. Och den, den är ju mycket tidigare än resten av serien. För resten Precis. av serien verkar vara skriven under en viss sammanhållen tidsperiod. Ja, tittar man på, på copyrightdatum så är ju resten av böckerna skriven under 70-talet medan den första boken är skriven i mitten av 60-talet. Det är ja, en och... åttaårsperiod däremellan. Mm. Uh, vi under sten... Uh, Copyright eh, 1965. Precis. Så det känns ju väldigt mycket som en så här ä, ungdomsmysterium. Det är lite så här Enid Blyton-vimpar de över den nästan. Oh ja, oh ja, Speciellt det här med en med olika nästan en är den liksom analytiska, en är den känslomässiga. Och så här, ja, precis. Det är väldigt Enid Blyton-känsla en över det på sina oh, ställen. Ja. Fast jag tycker inte du känner så här, några karikatyrart. Oh, nej, nej det är det som är skillnaden med Enid Blaiton, Det är mycket bättre skrivet. Ja... Uh... Uh, nu var det väldigt länge sedan jag ska som jag läste den in så jag ska inte dissa <går> de böckerna Hon har såna kvaliteter, men uh, litterär är hon inte Ja, uh, det är inte ens hon som har skrivit alla böckerna men uh, i alla fall uh, mm. så, uh, så tycker jag att det, det var en sak som jag nästan blev lite förvånad över, att, de är så att den är så lågmäld mm. uh, den här boken uh, för att jag mindes mer fantasykänsla i uh, de senare böckerna och här är det ganska lite. Det är väldigt, väldigt nedtonat. Mm -hmm. Alltså mm. okej, okay, det finns en del saker som verkligen syns att det är explicit, det är magi. Men det är mest mot slutet där boken. Ja, men, ja. men det, det tycker jag också gör att de får den här med mytisk resonans. Jag säger, att det känns som att det är vår värld. Mm -hmm. Det är en värld man själv upplevt. man kanske redan som barn du kunde identifiera sig. Man känner att ja, men man går i världen och ser att... Märkliga skuggor, man tänker vad är det där det är liksom en, en vardaglig sak som är de här små punkterna, kontakterna med, med det, det, det övervärldsliga det, det, det här, där myterna skiner igenom och tänker man, ah, det finns fantastik här och sen jag det bort lite, men då vet man det finns någonstans som jag tittar och fortsätter att titta lite mm. och det är en sak som jag bär med mig från eh, nästa bok i serien eh, den som på svenska heter en ring av järn, på engelska The Dark is Rising där eh, eh, frasen Vandraren är på färde, natten blir svår och morgondagen blir bortom förstånd och hyglig. Den där frasen den har jag liksom burit med mig nu i det ska säga 30 år men nästan. Liksom. För den den, den, åh, den var, var laddad med så mycket. Det kommer någonting om någonting hemskt. Och sen kan det vara liksom en, en ganska mm. fantastisk, ospännande miljö. Men någon, någon titta upp mot skyn och säger den där frasen och tänker man Vad är det här för någonting? Det finns något mycket mer större här i världen. Det finns någon mm. magi här som väntar på att bli upptäckt. Det, mm. det, det tog verkligen på. Ja, mig. just det. Just den frasen, den mm. har jag aldrig glömt. Det var så kul att få läsa den igen för dig för här. Ja, ett tag sedan. Spännande. Mm. Men eh, om vi går tillbaka till ovanhav och understen. Om man tar det här barnmysteriet: Barn som jagar ett mysterium, mm. den, det är elementet i den, så undrar man ju lite. Den här merlin typen mm -hmm. som är deras halvbror ja, eller något. Ja, preciserad ställning. Släkting, Slä, släkting ja. ja. Varför låter han barnen göra alla de här farliga grejerna? Alltså, är det mening med en plan att det ska vara så? Var de, hur hamnar de? Varför får de den rollen? Det känns som att jag aldrig fattade det riktigt. Nej, han säger vid något tillfälle att han inte kan ta aktiv del. Han är bara en väktare. Mm. Som någon sorts förklaring. När de, de faktiskt frågar honom på sätt och, ja. och vis varför Fast det, han inte är. Jag eller. tycker det är en dålig förklaring. Det är liksom inte en bra förklaring. Nej, det känns som en fuska av författaren. Men, men jag, jag vill minnas att det faktiskt blir klarare senare i boksen. Men jag ja, kommer faktiskt inte ihåg mm. detaljerna. Men det kanske är. Alltså, Susan Cooper själv kände att det där var kanske. Det måste jag fixa till senare. Kanske det. Vilket ja. ju ser rätt snyggt gjort att de mm. så faller in en liksom en klok. Eller serien. hur? Jo, uh -huh. jo, vi får väl se för att som sagt, jag, jag har ganska dimmiga minnen. Nu ska bli kul att, att gå vidare i serien och se hur det blir. Jag har aldrig läst på någonting om den här serien så jag vet faktiskt inte hur, i vilken utsträckning hon faktiskt hade planerat det som en bokserie eller i mm. vilken fall det faktiskt var så att hon skrev i en bok och sen blev det mer. Men i ja, det det, som... det slutet av att se Understone är ju uppenbart att det kan hända, att det händer mer, att det finns liksom det finns en fortsättning på berättelsen, så jag vet inte riktigt hur det var tänkt. Mm, kanske. Riktigt. Ja, står ju ganska bra för sig själv också. Ja, det gör den ju. För att, jag menar, det slutar med att de verkligen... Den, den får ett avslut för att de har hittat gralen och den är säkert tryckt för var och de har kommit undan skurkarna. Exakt. Ja. Men en annan sak med det här med barnaspekten, <laughs> med barnmysterium och sådär, det är att de hittar de här gamla, gamla dokumenten. Mm. Och så springer de omkring med dem i något... Teleskopfoderal. Och jag Jaha, tycker det gör ont i mig när jag tänker på hur de väcklar upp det och spricker med för varje gång du de tänker Jag tycker de behandlar gamla dokumenten så alltså, himla respektlöst. Ja, vilket påminner mig om, om eh, när vi tittade på, på filmen eh, Ninth Gate. Ah, tänkte du också på det? <laughs> och jag kommer ihåg när vi tittade på den tillsammans. Jag hade sett den innan dig och vi såg det tillsammans och du... Det var liksom, du när liksom satte det liksom rakare upp i, i, i soffan och liksom så bestört ut när Du sa att de liksom in bokmärken de säljs inte gamla böckerna. Ja, och inte vilka bokmärken som helst. Den gamla alltså vet du, tidningspapper, det är en sån gamla tidningscyklipp. Tidningspapper är så himla syrahaltigt. Det är ju jättedåligt att lägga in i gamla böcker. Inte någonting som en bibliofil skulle gå med. Nej, precis. Alltså det, nej, jag fattar inte. Hur kan de tro att det är trovärdigt att framställa boksamlare som samlar på jättesällsynta flera hundra gamla böcker och sen behandlar de på det där viset slänger ner dem i en väska och stoppar in tidning i klipper om det är ja. ju helt orimligt ja, Men Dessutom inte bara boksamlare på sällsynta gamla böcker, utan också och boksamling, det kanske är därför, vem vet ja. men, men det är ju faktiskt så att i på eh, till till, till och Gralen eh, de hittar ju ett dokument som de Eh, som de faktiskt petar lite på och konstaterar att oj det börjar smula sönder vi, vi låter bli det eller får vi titta på en annan gång och sen får de aldrig möjlighet att titta på det för att det begrav, mm. begravs i havet igen eh, men, men visst, det är dokument som de faktiskt springer runt med, det är bara annars aning omilt, det kan man ju lugnt säga mm. Mm. men vad gäller själva den här arterhistorien alltså du som har läst lite mera arter och grejer, hur skulle du säga att den är i jämförelse och tillför något genom intressant tolkning för att för mig gör den verkligen ingenting Alltså jag just Oversea Understone är ju ingen dramatisk nytolkning av någonting precis eller inte ens Ja, den är inte så, så starkt understruken, den här Arthur-grejen överhuvudtaget egentligen. Det är ju ganska, som du säger, ganska mycket barnministeriabok och här arthur är inte så starkt ändå. Det, det är starkt i någon Barney, alltså yngsta killen... Han är har... totalt hok i Arthurianna. Ja, och det leder till att de kan förstå ledtrådarna som de hittar. Precis. Och eh, sen så upptäcker de också att deras gamla släkting är Merlin. Ja, eller rättare sagt. Barney tror det på slutet, men de andra är inte riktigt övertygade. Nej, ah, okej okay, då. Uh -huh. Barney tror det. Och man kan uh -huh. ju tänka sig att han kanske... Uh, det enda det enda riktigt explicit magiska som händer är ju att Barney blir typ hypnotiserad. Mm -hmm, uh, att han blir styrd mm -hmm. på något sätt som känns som att ja, men det här måste ju vara magi. Mm. Det, är, är, det, är det det enda som är liksom synlig magi som händer, eller? Jag skulle tro det, faktiskt. Ja. Så att, eh, man skulle ju tolka det som att barn är överspänd och tror för mycket på kung Arthur. <laughs> och sen precis. är resten helt... Mm -hmm. för, för, att, för att just elementen är så nedtonade. Precis. Eh, men, det eh, vill minnas att senare i serien just att det kommer in flera andra element av mm. just keltiska myt-element så, så, så blir soppan en ganska intressant stuvning ändå. Liksom. Dessutom, om det hade varit så att det, det inte är det onda mot det goda och arter och att gralen är viktig och magisk och sådär. Mm. Om det inte hade varit så, då hade den här boken landat i att eh, deras gamla farbror är en galning. <laughs> och, <laughs> ja, ja. och det skulle ju vara en jättekonstig slut. Så, mm -hmm. så det, det är nog meningen att det faktiskt ska vara så. Ja, ja. Det är magi på riktigt och det är gralen på riktigt. Och, det. Ja. En sak som är intressant eh, tycker jag, eh, apropå det här med hur mycket övernaturlighet och fantastik det egentligen innehåller. Det finns ju en scen när de är uppe på den här kullen kan man väl kalla det. Eh, med de här resta stenarna på och det är mörkt och det är natt och det hoas en massa av ugglor och de springer runt och tappar bort varandra och så hoas det mer och sen ser de mörka skepna där och sen hoas det lite mer så springer de runt och så blir de rädda och sen kommer eh, farbror Merry här och eh, bär väg dem ner. Den scenen är ju intressant för det hände egentligen nästan ingenting. I den scenen. Som, som jag, försöker, när jag försöker återberätta här. Liksom, de vimsar runt lite och så är det mörkt. Och så hoar det lite och det är allting. Men den är fruktansvärt stämnings Ja men de kommer bort från varandra. Mm. Men det försvinner. Mm. Och det är det som är läskiga. Precis. Och det är sådana där små stunder. I de här böckerna jag känner. Där många gånger fantastiken kryper in. Liksom, just på grund av sättet att beskriva det där. Blir väldigt stämnings. Tätt liksom. Mm. Eh, vilket är nog en sak som jag tycker Cooper lyckas väldigt bra med i de här böckerna. Att de har en del sån här på att det är liksom barn som får runt och leta efter någon grej. Vi har en bianvesterare-grej. Men sen kommer de här små partierna som lägger liksom på ett nytt, beskriver en någorlunda ospännande ganska inte så en eh, passage där det kanske inte händer så mycket men gör det på ett stämningstätt vis. Eh, Kanske en lite anstrykning av, titta nu finns det i skillnad igenom det här mytiska, det magiska, det legendmaterialet. Och det är där jag tycker att, att stämningen i böckerna ofta kommer från de här partierna. Mm. Det här var en poddsändning från Ante och Åkadevår. Denna poddsändning släpps under licensen Creative Commons erkännande icke kommersiell dela lika